Et Tekasur surəsi 8 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Çoxluq ilə öyünmək sizi o qədər şirinlikləndirdi ki, hətta qəbrləri ziyarət etdiniz. Xeyr, siz mütləq biləcəksiniz. Xeyr, xeyr, siz mütləq biləcəksiniz. Xeyr, əgər tam bilseydiniz, fani dünya malına uymazdınız. Siz o cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. Bəli, siz onu mütləq öz gözünüzlə Sonra da həmin gün Allahın dünyada sizə əta etdiyi nimətlər barəsində mütləq sorğu sual olunacaqsınız.